wala wuzi visima nis, vya mafuta. Woje wanauza mafuta. Sisi mungu mwema, kila mtu alimpa kicha kumtoa. Waarabu hawana mafuta, sisi tuko wanyama. Halô. Hivi waarabu kule wakitakafresh mind pamoja na mafuta yao. Wazungu pamoja na akili yao. Wakitakupa kupata haja ya akili waje Afrika. Waone wanyama waache hela waende. Wewe sasa usitutume laaniwa wasamakozwe ah hii itaulia ndovu wote badeni ni hehehe nataka nini nataka simba 30 kidema ndovu bibi fudisha majaya niliona bibi ah ah atusaidie sana katika jina la Hila dha trio ndio maana mimi ningekuwa kwa mtu kwingine Mungu amenisaidia ningesema tunahitaji watu ambao wa wanaweza kuongea na Mungu kama Mungu atakupunguzia adhabu kidogo ya yaana ya Mungu ya namba hapo. Vitungao wanapanga bei wao. Vya kwetu wanapanga bei na sisi. Ili nyanya ndanua 5000. Ah, ukichukua mbole ya nini na nini? Unakaa ah kama utaachichukua. Na kisha mchezo wanagadafu. Wanakufataangu wana wanasema tumegundua Iraq kuna ma, kuna mabomu. Kuna mabomu kuna ya maanga mis. Wanapiga tuonyesheni asi ukosea sio mtu tulikosea kachuzi chuzi mshuni nini baraka iko juu yao watupe na watetea waruhusipe takaleo mzungu akijapata kibazo dietime amechewa machana hizi watu wanachangaije nzuri amechewa jinsi na wengi jinsi kiboko Nimekesha nabora ajiseme yeye soma unachana chana, huyo Nini niwe kama mzungu wapi ndugu yangu Wapi ndugu yangu Hapo mjijua tu wazungu hapo wanatuaji sana sisi Sabu sisi ndio watu original Sisi ndio original wacha wale ni photocopy udongo mzuri ni ule mweupe ule mousi Niona roki bwa mzungu sabu sisi mbozi yetu maisha yetu hayana mazingira Ukimtupa popote pale na kwa hivi lakini mzungu alimtupa kama poto hapo hoi. Hoi. Ila habia rana. Sijui naangalia angalia mchezo tuna nini, naangalia. Sikivi macho macho yana aina pazia. Nikafungua hizo nikona sisi Msimwanza wanachaguliwa. Binti. Aha. Hata wewe wa wapi ulishafua hapo uchizi wako. Hapo sasa hivi baba zao na mama zawao hivi eh? kanguo kako hapa. Yaani si chupi ile si katua sielewi. <laughs> <laughs> ni sasa mata wazungu kiboko. Unaona mbele mili yao imepoa. mili yao haina msukimuko. Haivutii. Hata kibaka chupi ya dalali anakuwa ni kabo ndio mwenzako tu. Si mili yetu Mungu aliumba ina uhai ikionekana hivi ina nguvu. thamani hiyo thamani ya mwanamke wa Afrika mwanamke afi wa Afrika thamani yake ni hiyo lakini unasema sio tu kwa kike yani huna kuna sababu ya kuongoza sikwizi simba mtongoza mtongozi mbati mtani tu watu tu kuwaona yule cheke aeh ah, kuna ng'e kapita yako kiji kapita huyu amevaa sio aje eleweke ikijia siku huku. Sikuni. jamaa anazika tu kwaona tu. Panini ndo nitajidilisha. Panini ndo nitajidilisha. Bwana ndo baba hivyo. Nenda kwenye misikiti ya dunia hii. Angalau bidi na chuma suti tu anacheza. Kasa kwa saa, kwa saa suti. Jona lakini. Ovyo. Ujui kabisa wali leo nimi wewe. Na ukimuuliza wewe nimegana mimi Mkristo. Ah, hata Mkristo. Sema Eema. Sema Eema. Sema Eema. Sema Eema. Mimi naamini kuna vitu ambavyo dunia inaweza kujifunza toka kwako ukinyenetea. <laughs> Bwana Yesu atiuwe. Marko anasema kama siku hizo msikupishwa hakuna takeo koka kama siku saba hatakatishwa hakuna atakayeokoka. Imeandikwa Mathayo 24. Fikiria ulimwangu hu, unalewa huu, uongeze miaka 20 ndio utakwenda. kutumia kile chauni na tu. Ulimwengu wa sasa huu, tuongezee naka 20 utakuwa. Mmoja nimeona kule Uraya. Kuna duka moja, yaani wazungu bwanzi watu wa kuaiga. Hiyo e duka usiku ingeamevaa nguo. ndo luka, usiku ingie umevaa nguo. Kuna maana tunapokuwa tunavua nguo zote ndio mnaingia mkiwa ushono Iko Niko ulalo. Si atusumbuke nisibale kama uingereza ya, haofahamu. Yani hamruhusi kuingia umevaa nguo. Unavua nguo zote, Unaingia mkiwa? Hata jani hata utindize mpita. Wazungu wameazimisha siku ya kuvaa chupi. Uingereza, naona hiyo. Yani ni siku ambayo usiku baada ya kurwani wana kesa. Mbona usema banda ni pale wakamvaa chupi? Hili ni sisi kuadhimisha kuvaa tupi. Basi tupi wote kwenye kwenye sembana ingia wote mvaa tupi tu Na sisi ni kwa Kwa ni kwa toto, na msukumo kwanza kitaje ni kwamba ulimwengu unaingia nani ya watoto kwa sababu na watu nazuia ulimwengu mungu kama huo na watu kwa mfano shule yakupa tupi unaingia duka kuna duka maalum wa hamba wangu lakini pia ni maana kuna kuna sherehe ya harusi jamoo kwa naoa akasema sisi waadili wangu wote na mimi sikiwakataa wangu wote ikoni ya shule na kavaa tayapa na mama kavaa shera lakini hajavaa nguo na watu watu wanaotoa cheki nini watu wa cauchu Kama unabisha ingia kwenye mambo yanayofanyika ulaji na una unakuenda una kwa kati na sisi maskini tunataka tunataka mnyepesi wapi sana mnyepesi damu ya watu kadhaa mnyepesi hivi kama kawaida watu hawakosi kujitawala mbele mzungu Afrika. Ushahidi ninao. Wahindi walikuja hapa miaka zaidi ya 200 wako hapa. Lakini bado ni wahindi. Na. Wahindi wako hapa miaka zaidi ya 200 lakini bado ni wahindi. Nioko wanasema suku na mazao kali ya koko. Nioko nasema koko na mazao, amezao kioko. Sio babu yake si bado ni mwingi. Hata naimba chakacha kwa umelea mtoto kumbe kushukuma kidi. Bado aona <makes> ndivyo kama <makes> yuko you <sound> know you know You know. <tanko> yuno Haki leo alitoka wapi? Alitoka Tanzania, Libya, Tunisia, ni mzungu. Watu wa zamani juzi tu kuna mtu mwenye hapa, alikwenda Ulaya pale, kaja hapa mekamo mmoja. Na machali mia. Na machali mia sana. Hmm. Niikuwa mwanaanga anabana kwa. Niikuwa sana sana. Sana kuli marhani kuli marhani kama jimu marofuida kwa sababu faari na noka panda pali mshukuti tukasukatu we pumbavu mshukuma tu huwa hula huru hapa na kesho na oro ndio asuko kama nimekuilikoa msi pipi passe tukatoka msi pipi tukaandaka California duka koko kapale tuka baba tukaingia katika nchi nyingine wanaita panda baba Eh. Hey. Poko kare tukaendaka nchini Uingereza. Ongeria tu. Ongeria tu, nikubali. Wao ni wewe wa hey. tu, na hakuna kama wewe kati jina la Izraeli haya. tu msimiche wa Mungu nilikwenda nakwenda kule Mwanza nilikuwa pale katamba fomu ya ndugu yangu tukataka miki nyingine ndugu yangu mtumishi wangu ongea tu kama mhaya kama mkingi kama napita ongea tu eh wewe ungeka haraka kesho saka mimi ongea tu lafunza mama yako nye hey. <laughs> hey. <laughs> Uduwa, ni funia hiyo eh eh uko wapi nikwenda uingereza uko ni uingereza miji gani ah uingereza kubwa kubwa <laughs> kwa mwangereza maafya yake kubwa kubwa sana bodhi umekuja jana ongea tunafunziwa kunung'aa pamoja katika jina la Yesu Kristo haa acha sio Mungu wangu Mungu ni anisikie kwa mengi na kwa matatizo atinua wamo kwa mataifa katika china ya gerejio hapa